Вольної й і невольно є. молімося, браття!» Настала гробова тиша. Навіть Олюнька перестала плакати. Вона вся задубіла від горя. В очах їй потемніло, в ухах задзвеніло, не знала, що з нею діється. «Праведна була душа», – промовив Шавко, встаючись з землі, і перехрестився. «Легко мав смерть», – каже другий. «Дай, Боже, і нам усім таку!» «Та й ладний вік прожив», – каже третій.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 і положили Луця на стіл. Хтось із шляхти поїхав Андрійовими кіньми за Паламарем і привіз із церкви ліхтарі, свічки та хрест. Коли Луця було, все зроблено. Якийсь письменний шляхтич приніс молитовник і стали співати. «Пам'ятайте, християни!» Принесли й горілки. Ганна поставила на лаві буханець свіжого хліба і солі. Ходи, дитино, до нас спати!»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 Сіла на лаві, де її посадили, і дивилася навпроти себе в землю. Від часу до часу схлипувала судорожно, як то в дітей буває по великім плачу. Шевкова давала їй їсти, але вона не доторкнулася до страви. Тим часом наймечка постелила Олюньці валькирі, лягли спати. Вночі пробудилася Шевкова. Олюнька плакала крізь сон. «Олюнько, Олюнько, пробудися, моя дитино.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 та перехрести подушку, воно більше не повториться. Олюнька так зробила, але вона рада була, щоб їй ще приснився дідусь, хоч би і як. Другої днини Шевко полагодив усі потрібні до похорону формальності, згодив священника, умовився з церковним братством, заплатив подзвінне Грабареві, а Дмитра послав поїхати фірою до міста за тертицею на домовину. Ольонька, як лише розвиднілося, ледве з'їла кілька ложок вареного молока, до чого її Шевкова аж присилувала, побігла до вмерлого дідуся. Дідусь нітрохи трохи не змінився, лежав із поважним виглядом на лиці, наче б спав.